Kér, köszönöm szépen. <coughs> ha nem élek egy kérdéseim vagy észrevéteim, de inkább, akkor tényleg megvettem a beszélgetést, hogy ne csak itt mi mélyen férfiak beszéljünk. Uh, van itt egy ilyen hordozható mikrofon, úgyhogy akinek kérdéseim vagy észrevétele van, az gyerze, és akkor olyan hozzá, és akkor tegyenek röviden a felszólalását. вот is the